Nik Biologia licentzia bat, parkour international, inglesez egiteko. Nahiko nuke biologia landu mo, bere azal guzietan eta alba lima da joan emendik kanpo eta gero behiztu natizuli uh, lanbide hori uh, praktikatzeko. Komplikatu da egite gitea Baie, da da. Den, bat, bai, saura komplikatu da, hainbestea autu bat den, bat egitea saurla zaga den. Hain ikan behar psikomotrizitatea eskola bat tolosan, gustuko gustoko duten lanbide bat zaitena albaita eta, boala. Anakten hori egina idut. Leku visiki gouti bada, eskola guzietan eta beraz alere inkasemandot pasz ere medikuntza lehen urte aurroko Baina bainan bain txartuko nahi sartzen alere psikomotrizitatea eskolaan leku visiki gutxi bada, galde hainitzen zentzat alere Tološan bergaita martoki, kasik bimila galde. Sciencespo Pari. Hainetan ah toren pobizatabena orkesten izuzten gai ezberdinen dako horien pluri disiplinitate aden dako. Deuskur buitzeko eta albesa imati kasteko baliatzeko gazte Je te aurais